Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіо Родина». Радіо Родина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу українського радіо. У студії Анна Росакова і Наталя Ступакова. Усім вітання, налаштовуйтесь на серйозну розмову. Програма наша сьогодні буде непростою. Адже ми згадаємо події, які рік тому змінили наше життя. Також поміркуємо про те, як змінюють наше життя сумніви і чому не варто боятися конкуренції. Звісно, знайдеться час і для загадок мови. З них, напевно, почнемо. Наталко, а ти знаєш, що означає вислів «голос волаючого у пустелі»? Звісно. Та кажуть про слова, які залишилися без відповіді, бо ніхто на них не звернув уваги. Тобто це як голос відчаю, який залишається непочутим? Приблизно так. А ти знаєш історію цього фразеологізму? Поки що ні, але зараз дізнаюся, бо милознавець Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови» розказуватиме про те, як з'явилися такі фразеологізми, як «Гордіїв вузол», «Дамоклів меч» і багато інших. Слухаймо. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні у програмі говоритимемо про таке. Коли ми обираємо, а коли вибираємо щось. З'ясуємо значення фразеологізмів. «Розрубати гордіїв в узол», «золоте теля», «голос волаючого в пустелі», «дядько Сем», «дамо меч». Повірте, історія цих висловів надзвичайно цікава. Почнемо із типових лексичних неточностей, яких нині багато і в усному мовленні українців, і в засобах масової інформації. Хтось каже «Я вибираю поїздку до Праги», а хтось «Я обираю поїздку до Праги». Справді, можна обирати і вибирати, пояснює мовознавець Іван Вихованець у своїй книжці «Розмовляємо українською». І додає «Вибір слова залежить від того, яку дію хочемо виконати». Щоправда, інколи ці дієслова значенняво перетинаються. Дієслово «обирати» здебільшого вказує на вирізнення голосування тієї чи тієї особи для виконання певних обов'язків. Тут ключове слово «голосування». Наприклад, громада обрала головою одного багатого чоловіка – Івани Чуйлевицький. Кобзар оповідав про те, як воліли козаки не обирати в гетьмани Джуру Хмельницького – «Бо той – шляхтич» – Олександр Ільченко. Цим словом послуговуємося і тоді, коли йдеться про наречену, нареченого чи про надання переваги якомусь предметові. Наприклад, «Оце твоя пора прийшла, Доню! Глядиш, це навік катре! Гляди, кого обираєш!» – Марко Вовчук. Або «Сестри обрали затишне місце, вкрите густою травою і квітами» – Леонід Смілянський. Дієслово ж вибирати вживаємо, коли мовимо про виокремлення людей чи предметів за певними ознаками. Наприклад, вибрала Софія з тих оздоб, що найкраще, і взяла на себе. Леся Українка. На руїнах молодиці цілу цеглу вибирають. Іван Вирган. Рідше вживаємо слово вибирати як синонім дієслова обирати у значенні вирізняти голосуванням ту чи ту особу для виконання відповідних обов'язків. Не мені бути вашим ватажком, вибирайте собі іншого, Олекса Стороженко. Отже, висновок. На посаду, шляхом голосування і обирають, і вибирають когось. А коли говоримо про виокремлення предметів, то тільки послуговуємося словом «вибирати». А тепер про область. Нещодавно прочитав я в науковому журналі, що якийсь лікувальний прилад може викликати біль в області серця, загострити перебіг багатьох хвороб. А по телевізору інколи повідомляють про співпрацю в мистецькій і науковій областях. У цих висловах порушено норми сучасної літературної мови. Область – це адміністративно-територіальна одиниця. Наприклад, Харківська область чи Сумська область – а про частину організму чи тіла треба казати ділянка. Біль у ділянці живота чи серця. А ось про науку і мистецтво вживаємо слова «галузь», «сфера» і «царина». У галузі кібернетики, у царині науки, у різних сферах людської діяльності. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Далі йтиметься про фразеологізми з цікавою історією. Усі чули вислів «все око». У християнській символіці він слугує своєрідним втіленням передбачення, що зображується у формі розташованого в трикутнику ока, від якого в усіх напрямках відходять промені. У наш час – це образне позначення особи, від якої неможливо нічого сховати, і яка все помічає, наприклад, начальник чи керівник установи. «Голос, волаючого в пустелі» – цей вислів зафіксовано в багатьох європейських мовах. В українську він потрапив через старослов'янську. Сьогодні цим фразеологізмом позначають палки слова, волання і заклик до чого-небудь. Це засторога, від можливої біди, це голос відчаю, який попри все залишається непочутим і незбагненним. Цей вислів є в Старому і в Новому Завіті. Розрубати гордіє вузов. В епоху воєнно-економічного протистояння Спарти і Афін на півночі Греції, внаслідок об'єднання невеликих македонських князівств утворилася держава, яка при царі Філіппі II Македонському завоювала гегемонію, а під час правління його сина Александра перетворилася на велику імперію, що простяглася від Греції до Азії. Під час завойовницького походу проти Персії Олександр захопив столицю Фрігії, місто Гордіон. За легендою римського історика Руфуса, цар Гордій прив'язав ярмо до дишла воза, зробивши при цьому такий вузол, якого не можна було розв'язати. За пророцтвом Оракула, той, хто міг би це зробити, мав стати повелителем Малої Азії. Олександр розрубав гордію вузол мечем, і пророцтво Оракула збулося. Переносно вислів означає вирішити надзвичайно складне завдання, влаштувати важку справу дивовижно простим способом. А після смерті Олександра розгорілася жорстока боротьба його воєначальників за владу. І понад 20 років тривали так звані битви Діадохів, які закінчилися поділом Великої імперії. Зверніть увагу, я не випадково вживаю на початку «а» – «Александра», бо саме така власна назва на позначення імені цієї людини. Дамоклів меч. Поява вислову пов'язана з давньогрецькою легендою, за якою сіракузький тиран Діонісій Старший нібито наказав повісити меч над головою свого прибічника Дамокла. Меч висів на кінській волосині якраз над головою Дамокла, яку господар під час бенкету посадив на своє місце. Відомо, що останній постійно заздрив розкоші і благополуччю господаря. Своїми діями Діонісі хотів показати нестійкість і примарність щастя володарів світу. У переносному значенні вислів означає «постійну загрозу небезпеку». «Дарованому коню в зуби не дивляться». Це прислів'я стверджує думку про те, що кожна людина має задовольнятися будь-яким подарунком, що їй дають, не вередуючи і не беручи під сумнів його переваг і корисності. Витоком фразеологізму цілком імовірно слугує римське прислів'я «Не розглядай або не оцінюй зубів дарованого коня». Відомо, що при купівлі коня покупець визначає його вік і вартість по тому, які в коня зуби. Дядько Сем. Незаперечних наукових доказів щодо виникнення цього вислову немає. Ним іронічно жартівливо позначають Сполучені Штати Америки, а подекуди також і американців. За однією з версій, витоком вислову «дядько Сем» слугують події Другої англоамериканської війни 1812-1814 років, де йдеться, зокрема, про постачання армії Сполучених Штатів Америки м'ясом. Один із службовців на ім'я Самуель Вілсон із Нью-Йорка, на якого були покладені функції контролю за якістю, позначав перевірені ним посилки буквами «Ю» та «С» – «Юнайтед Стейт». З огляду на його ім'я, Самюель, та беручи до уваги його вже не юний вік, абревіатуру US почали тлумачити як Uncle Sam, в перекладі означає Дядько Сем. На політичних карикатурах Дядько Сем зображається довгим, худим чоловіком із рідкою бородою. Він носить смугасті штани й циліндр. Одним із синонімів на позначення американців слугує також іронічно жартівлива назва Янки. Витоком цього слова можна очевидно вважати скорочену форму голландського імені Ян, яке в 17 столітті з огляду на значне поширення стало загальним прізвиськом голландських переселенців у новому Амстердамі, перейменованому згодом на Нью-Йорк. Золототеля. Цей стилістично забарвлений вислів використовують для позначення влади, золота та грошей. Бере він початок від Старого Завіту, де розповідається, як Аарон, старший брат Мойсея, на вимогу людського натовпу робить із прикрас золотого тельця, якому люди поклонялися і приносили свої пожертвування. Символ золотого теляти послужив підґрунтям для написання сатиричного роману Ільфа та Петрова «12 стільців» та «Золоте теля». Метати бісер перед свиньми в основу вислову покладено ідею звернення чи звертання до окремої людини або групи людей, які не можуть зрозуміти суті справи чи проблеми, а тому всі зусилля щодо порозуміння марні. Першоджерелом вважається Євангеліє від Матвія, де знаходимо вислів «Не давайте святого псам» і не розсипайте перлів своїх перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і обернувши, щоб не розшматували й вас. Кинути першим камінь у кого-небудь. За переказом, одним із способів страти людини в давніх євреїв було побиття камінням відступника від соціальних чи моральних законів. Унаочненим прикладом такої екзекуції, а точніше її невиконання, слугує відома біблійна легенда про грішницю, яка звинувачується у перелюбі. Так, в Євангелії від Іоанна розповідається про те, як книжники та фарисеї привели до Христа жінку, схоплену ними у перелюбі. Нагадавши Ісусу, що Мойсей звелів бити таких грішників камінням, вони чекали від нього рішення стосовно цієї жінки. У відповідь на це Христос промовив, «Хто з вас без гріха, нехай перший на неї камінь кине». Після цих слів Ісуса так звані судді, це почувши, стали один по одному виходити. Пересвідчившись, що ніхто не засудив жінку, Ісус сказав їй, «Не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши». Сьогодні наведений вислів слугує яскравим прикладом сумніву стосовно того, чи має хтось право засуджувати іншу людину в провинах, від яких він сам не застрахований? Триває програма «Загадки мови». А зараз послухайте оригінальний текст, побудований на використанні паронімів. Його надіслав нам наш дописувач Віктор Зуй. Дорогою з села ми йдемо в ліс. У лісі пагорбки лисі, там живе лис. Серед невеликого лісу немає де сховатися лису. Змушений був лис пробиратися через хмиз і вирити, треба вірити, під гору глибоку нору. Ось тут дорога лісова. Тут недалечко нора лисова. Ще далі в болоті сховався вовк. Біля його нори бігає маленьке вівча. Но сомнишпорить усе навкруги вивча, наука в пошанів усіх. Набутий навик воно запам'ятає навік, серед лісу, серед віття чути хиже вовче виття. Старий вовк свою пісню завів, по вовчому завив. Зненацька зліва нависла злива, повіяв буйний вітер, неначе віник, що раптом виник. Дорогу вимів, а дощ вимив, відігнав пил, і все кругом стало чистим, як піл. Загримів грім, неначе завіса над лісом зависла. Небо чорніло, як чорний грім, як чорнило. Багато лісу і полів, рясний дощ полив, виростуть швидко гриби. Так багато. Що хоч граблями їх греби. Програма «Загадки мови» завершується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниця і далі будемо розкривати таїну української мови. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Радіо родина твоя хвиля